Mikä operaattori, en mä tiedä, ei mulla nurja, joten en mä tiedä. Veikkaisin, mun numero on. Nomma neljä, joo. neljä, joo. Kysyn sitä mun jalt sen numero. Oli liian myöhästä se kysy multa mun numero Sanoin, että on vanhahan aikainen jätkä Vittu joo Eikö sulla oo puhelinta? Vittu ei joo. Mä en sanonut, no, vittu ei joo, Kaikki meni kukkaan Ja asesin En mä torve puhelin mikä Enkä vittustuli oma, Varsikaan Varsinkaan Sitten ne kyrvät tulis todiolle kuokkimaan Sanoin menkää vittun täältä Ei me tehdä melua Sitten sanoit tehan valitus Niiraman kulmaan Pitääkö suaas lyödä silmä kulmaan? Vittu joo Vittu joo Vittu joo, ei mulla gannaa sulle oo. Lähet vitu ei sulla silmä enää oo. Ei mulla enää järke päässä, ei hei oo, kun nää vitun loput riittää viinoja onko sulla vähän hampaat viossa? Jessox vetää hudeen tuhansia tuhasia viivoja vuota verta, mutta mulla ei mennä liinoja Näin Jessox olla vittu tän hudin kengejä Poika mulla on vitu kiire, alka alkaa siirtyä? Olettaa muujas kanssa nokkariin siirtyä Mua no ei hoita vaikka kytät mulla piirittää Älä puhu meillä poika pidä on siistinä Kytä meitä riivaa alkaa oma hermot kirellä Mä en voi pukko enää housuun saskust pidellä Kohta alkaa varilenttää, sä oot silmin näkiä Pienenä laitosta tippii tinoa Vittu joo mä, tiedän enemmän ku kukaan muu räpistä Männistö juopot Niin asun viinat näpi Vittu joo Vittu joo Vittu joo Vittu joo Mä voi vaikka vittu kertoo vittu joo. et sä et halua tulla tänne vitu pitoselle Vittu joo pää pelle Koilla. Isona poika nämä korjaan mun virheit Mä Maija tuli tänne Mä olin nukkumassa Just nyt pitää tulleet tänne Me ikuisesti nukkumassa Nyt mä painan ja sijaitan kohti ikuisesti nukkumassa Jolleudessa hukumassa Ça sent ce contre-temps complètement ça ael 27 ael 28 comme ça on Mä de tout ça ael oli ylähelleillä Keriskelin sängyssä Miettie mun murheita Ja Bile sano et Kytät ovella Siinä sano vedetään päätä huumeita Nyt on kuule poika Aika riehua ja seikoilla Otetaan muka Aseit ja huumeita Anna anteeksi mulle Mut me ollaan täällä suojassa, Mut eikä sen takin Mun pitää riehua pukoilla Vaihtoehdot oli Mitä oli Pysyn oikeena Mujas tuli kylä Ja se oli oikein loistava Jappilen kanssulla ukeskeinen eroja Mujas tuli kylän alkaa se vähän kalalta Oon oh, niinku älkää vaan musta tuntuu mahtavalt Lomputtelen pyllinen ältä ihan valtavalt Vedän kaksuu vii voiko on saa Rotat oli joka päivä asema vaan laulamas. Minkä vittu rappi on taidetta Menin nukkuun päivän jälkeen tuntui haikelta, Tuntuu et paskat tuli huusut Tuutuu vaikealta, nuoruuden ajat tuli vietettyä laitoksella Korja Simun kaikki ongelmat samalla pistolilla, Ardin nämä kuningas vata istuneella. kuningas on vaan huipulla, kaikki ongelmat kunnos kaikki autot uuteen Sit Mä haluan kalun se on vaka jo Omnia näitä kuvioita Ladassa rahamme on suuri noita Mulla on vitu iso maha, koska laitoin leipää liikaa voida. Ainakin 300 kilo pelkää voimaa Nostelen painoja, eikä vedä mitään roina, Eikä mulla hautaa, asfaltima. posia asfaltilla Kaksi asiaa, josta mä en tykkää No kytät Ja vankila. Ja tekitään teki biitin Ja se tulee tähän spittaa Kerto tarinoita, me ollaan tarinan kertuja Antaa mennä Aina kun mä kerro sulle tarina, kysyä Syytetyn mun hässisyys oli kaukana pihattomastaan Kadun aika aikamone koira Koska mun asioita pistonilla hoitaan se vaan fakta, että on lavelle koputteille Josa et sun velkojas maksaa Oot ne vinataikalia velkoja, maa sytetä murhasta Rasittamas maksaa, menen eli vedalla Sitten me kutin päästiin huonoilla aisteilla Kaikki kytöt sais mun persettä haistella Mikä oli nouvana? Syytetyn mun hässisyys oli kaukana Meikä mikä oli maupana, syy tehty kunnes Siksi oli kaukana saa, Missä tää pikkuruni poikalla Mille syrjettiin laitoksesta linnaa Siellä sanot vihkoja mieksi pikimurhaa Ilman pistolia alan alla, Sit kanssa ei kannata olla Ilman pistolia ole huonolla tuulella Mun kanssa ei olla ja, ja, ja mene vaan kaivaan sitä hautaa Jone sä päädyt ilalla, Nyt on rukoilla Oon ovet takana, siinä niin Pitäskö sun avata mulle ovi äkkiä? Joo Sitten ampuminen on mun ohi Toivo sitä Oten ava mulle ovi, sano hyvästit Sännys, mietin mun tekoja Jesus teki sama just viime viikolla Rakka linnassa ei enää autoja Mun koko omaisuus on nyt jossain muualla Kuka polttaa sitä? Kuka piti tää? Mut vietiin linna ja huumeita oli veressä Jessox kuunneks sä mun, oot sä vielä ulkona Mulla menee vihkoit neljä seinää sisäpuolella Enkä tahdo uudella mutta vieläks pystyt ajaa sun kalliilla autoilla? Kilas on näistä ja ihan vitun kylmä. Minen näki joun viime gruppi jälleen? Jälleen pelkkä pikkurikollinen sellitoverin. Haluu ulos, jarkaa oleku elävänä kuolena. Humma mieti aseita, alkaa vitusti surettaa. Jesoks vie minut pois tästä paksusta huoneesta. Sellit rina groupin lisäksi pelkkä kärpänen Ja se kärpänen on ihan vitu likanen Koska mä viereskelen kovaa tahtia Etkö sä ymmärrä? Pitää päästä nyt pois Ole ihan vitu sega Mun pitää päästä pois ja vetää vikusti viinaa Mä haluisin vielä kerran sun mun. Chessox sanoi, et se oli aika tuhmaa Sain just uutiset Sain kuulla Chessox tappoi kaksi loppua Kanarjalla Jätkä, mitä vittua sä duunat Sä et halu olla taas täällä vankilassa Yhdettoista kertaa, onks se jo liikaa? Please mukana mukanas, kilo eistä ganjaa Halun takas Petoselle vittu, että piinaa En voi edes mennä sinne, halun tappaa. Täällä linna musimo, si. En voi enää olla musikas mun muijankaan. Pahoito, mitä? Täällä mieti mun tekoja. En oo tehnyt, no sitä. Viha, teen kyttä sikoja. Sikoja ei oo file soita mulle viereisestä murista. Miten älpeen menossa, mä sanon, että en, en tiedä. En kuule, että en kuulen ääniä ääni on sisällä. Ja ilman, että on riitä. Kirjoton. ei jälkikäteen hyvät teot riitä. Sano, että oon Mä oon tehnyt kadulla vähän yli töitä. Rapsutan. Pappi. Mun maha kurkua kurkua, Siihen alkaa kutittaa. Rapsutan mun mun lukua. Muja, sen siihen alkoi kutosta täältä kampanjaa. Vähän on liikaa. Täällä Minnassa ajattelet Vähän on. Hunajaan ekonauvarin puolella Ollaanko meppuuttaa Murheita, murhia Sorojaajia Murhamiehiä Kyttä ruumisen On kaunista legendoijia Täällä on kymmeneet kertaa vankilassa Pienenä ratkaisin ongelmat pistoolilla Mä oon maalauksessa Mä oon tiete karinaa Mä oon maalauksessa on OG Oon OG gangsta on OG OG vitu gangsta on oon isot kassit Mä oon isot valmiit Mä oon aina Hienas. Halun, ei halun huomata. Halun, halun pois Halun, vastaakseen, pystymästä. Halun huomata. Halu huomata. Halun, Halu huomata. Halun, goveita apeita a a Anna anteeksi tästä morhasta. Silti kuman mietin sitä, mua alkaa naurattaa. Tien et on vitu sairasta. Puhaa. Mitähän sä puhaat siellä ulkopuolella? Mä en mä Mä niistä ei luo poilla tosi rankaa iltaa Ei mua haita, kun ei vie viinoja järki se on tosi asia ja ei mä, mä, mä tulee sitten tulee kaapina Elämä on rankka Kela ei mennä tukia Silti ollaan oltu Pihrestä asti juopoja Jos sä haluat selvitä Se vaatii tuuria Mulla ei ole varaa edes Uusia Te vittu kyttiä de Vittu kyttiä Oikee, oikee, tuu, kun kyllä just On se fakta, että tänä iltana tulee tapahtuu jota vaan kauhea, Ja miten se kyttö makaa siinä on suoraan kuin jostain Mä oops, kun paatti myönä sen, muten nisteen suhtevan kittien. Sinin vookat oli katto karta mutta en edes poistu tätä Mä kaikki aseet ja kukat, koska mulla oli nälkä, mä poistun täältä mä kärist pyöriin. Olin kärpäsenä katos tämässä, kun ne kytät vei mun koko omaisuuden. Ei mä oo mikään nisti, mä oo mikään räppäri, mä oon mun peselina, huumeet ja aseet. Sä olit mun dieivan, mut sit kun sä näit mun mahan ja aseet ja rahat ja autot Susta tuli ihan vitun kateellinen On, on saman aikaan Al Pacino, Al Capone ja John Dillinger Otin vitun köyhät oksen sun safkat Siit syöt ne niinku kärpänneet Mä kaipaan helvettiä tai taivaasta mä kaipaan betoneen Sä katot mua niinku hölmö hevoneen Aijaa sä oot joku vittu hevoneen Pienenä poikana ja piljen kanssa Laitokseen laina sekoilee Nyt ollaan vankilas, katot kyyttä silmiin Mä sanon hatkat voi enää. Nyt ollaan Jappilein kan selis Eikä enää nähdä enää Kytät vei ja mikit studioon kies ja me silti vedetään humeita tääl Jätettiin Kytille yllätys Koska alettiin siellä piereskelemään Sitten lommil mentiin tykimäkeen Ruvettiin vina vetämään Chesoxin taidetta Tää on nyt toi Jappile vuoro vähän räpätä. Nyt meikä tuli tälle räppäämään Eikä sulla päinä kestä Mulla on persse, kuka eikä Sekä mulla enää perse kestä Sieltä tuli verta viimeis, kun mä istuin oikeudessa Tuomari katto mua ja kysy että Mitä vittua poika? Mä olin vuotias, kun mä rupesin riehua pukuilla. Mun isäkin sai vittu puukosta, kun se antoi mulle arestia. Ja isä teki enkeli eteiseen ja mä sanoin vaan, että ei kiinnosta. Mä sanoin sen nyt vittu siirry ja mä lähden teille eteiseen narkkaamaan Mä opettelin jo pienenä poikana, miten lähdetään sossuja pakoon. Mä opetin karkkaamaan mulla muistireistailee enkä osaa enää käyttää näitä taitoja vankilassa mulla on paljon naisia ulkona huottamassa että milman pääsen pois Ja nimettömät legendat tällä pitillä. Riehumassa vähän kirveellä Kirveellä kalloon, kirveellä kalloon Summusas on vaan kirvetä paskoo Kirvesosu Tuli sitä sohjoa, aikamoista sohjoa. Jäi veresova, jäi veresova, jäi veresova. Ei enää koskaan, joten ja jatkossa siivota kallon? Kirjallä kalvoa, kova se kaikuu. Rapukkeetapassa se kohosi kaikuu, kyllä se kaikuu, kyllä se kaikuu. Kui mulla vetoselle kaipuu Lapsuuteen, nuoruuteen Sitten morhaasta vaikeuteen saavuin mä silti känissä oikeuteen En tee nyt väärin, mä Nimettömät legendat Mä sen, että löi sua hirveellä kalloon paljon Paljon. Alkaatko se joo? Kirvelä paljon kirvelä paljon Vitusti kaljo Ja pilen kanssa vedetään Vitusti Aina vaan Ajataan Aamusta iltaan Ja jos mä muksui Joku päivää anna sille pistoliin Käteen se voi suojella itteesään Itästä Mastia mitä tapahtuu Ei tiiä On hienoa, et mulla on ase ampuu Ja et mul on kirves Ja et mul kirves Mut siitä sain keisiin Chase sai sä soit kirveen Otin Ja sain kotina lersiin Teki mieli kittelijä leikellä. Me kirvellä, mut ei niin paljon kuin silloin kun sä sait. Kirvestä kallon. Kirvestä kallon. Kirvestä kallon silloin kun sä sait siitä kirvestä kallon. Kirvestä kallon. Kirvestä kallon. Niin mua naro sillä on aika paljon, aika paljon Sillä on aika paljon kun sä sait kervestä kalloa Mihin kalloa? No, mihin kalloa? Mihin? Mua syytetään murhasta tällä hetkellä Ja ne kyselee vaan sitä Kurvasta jota ei oo enää On mulla paljon urheita Mutta ei oo muita väliä koska mulla on myös paljon murhia Ja paljon autoja Ja paljon naisia Jotka pomputtelee pyllyä mun edessä Ja paljon autoja Ja paljon kelloja Jotka paljon muun mun tiltä Vetosella mulla On paljon kanjaa Ja sä Saatat olla ihan vitun kattoellinen siitä Kaikesta paljosta mitä sulta puuttuu Mitä sulla ei oo ja mitä muuta löytyy Mitään vittua sä mulle sanomaan Vittu sä poika Et voi syödä edes Vittu mäkkärissä Ei, ei ole mitään huvittavaa Kyllä noima huimeitaa kuulostaa Kuvottavalla saattaa olla pieni on ongelma Petunen on lapsuuteen virottunut näyttää saaristo Isona poikana, mulla on paljon ongelmia Pienenä pitin mietti, että onks mulla ulkkaa on ja nykyvitupäivä Viehinä poikana on mun koulut ja sä et haunikolla Sanukaa hyvästi Isona poikana, Jos oon kytti pari reikää a mistä Mist mä sain sinun kysyvää kreiskaalta? Isonna poikana noist jalkaa reistailla Tukut puhdottaa herskat törseeseen ja herska tärsää, ei, ei oo helppoa laifi, Ei Jason, elämä on mitä mitu mitu life. Life. on Mulla on pistomi kumana Joten anna sinne sille sujelma Vai pitäkö yssua vittu pukuta. Laitoksen täti vähätteli mua Sit otin lisää huomit akseen Kato mua että mitä vittua sä teet Niin poika Kato siitä suora silmiin Mä sanoin otan hakkat Lähentö mä Miami vai Parisiin Sit mä älysin, et ei Mulla on vitua yhtä rahaa Käynny mä sitten vittu takasi Kun unohi mun kanja joku vittu? Tuo bumi, missä on mun kaljaat ne tuon ilman paitaa, siis käsi alkaa vatskata Kup, kup, on alkaa pakata? Koska mun kartalossa on chipi, ku pitää nää liikasta mihua? Vai oliko se, sit and a couple no double cup, en mä muistaa Koska muisti alkaa reistalla? Kysyin mä Muistat, kun se on reiskan laitokselta? Veti get sin väliin, sit se vei muijan sulta Pau, pau, pau, laske sut, kus vittimulta. Koppi sun kannataa kauputella Vaikka mä en ikinä ostu selsinkkiin Viimeis näyrytti taput sösoksiin Mä oon mikä vitu pikkulusti Meikä jättä sinne vaan puukotuksiin Päästiin kotiviet ja lapsille kokainni Sanon ei vittu kun kytä tohi luottiin Vaikka mä oon toet niitä ruumit oli kauniit Mä olin tosi kauni. Mä olin mun etusekauuni, mun se tahti. Mä en törkeä diagrammekäytöstä mä sitä vauhti. Oli kyllä, olin sitä lasti. Sitten se purkautti no, no, no, no, Mä en oo mennyt, kun en oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo mennyt, mä oo Ha ha ha. Niin? ha ha ha Ei oo mitään En osaa lukea Ei oo mitään luettavaa Koska pulpeista veni vaan viivoja. Joo Jälki istun os, pulpetin, nousin seisomaan Siitä aloin esittää fristainen Menin vituiksi ne alkoi Vituo Vittu opikin alkoi nauramaan Meni sen pöydän eteen, näyttäle pukkua Sit meni rehtori luo lisä freestyleamaan Rexi sanoi et ei susta tuu mitään Kuulee reksi kato mun pistoliin asiat hoidaan Sä tie mun motivaatio se on mun voima Rappi geemis juman jumaloidaan Ja Bilen kovasta puusta Eikä mul täs Mitä sun koja on vitu syvälle muuttaa? Ahaa, mitä sä haluat? Vähä vähän huumeitaa Susta tulee niinku mä vitu kova poikaa Tai ei sun muuhun kannata luottaa Äppien kerrot on kanssa näitä asioita. Jonka Ollaan olla vankilassa Johtuuko tämä meistä vai politiikoista Somen presidentistä vai opettajista Vai ihan vaan petosesta Ei tarvi biiti että voi näistä asioista pelotella Mä tulla suoveen taakse kirvellä tai puukolla Vai tavataako me ihan jossain muualla Mulla meni kallon pitäkö alkaa siivota On mielipuoli mun pitäis vietää päivät niuvassa Ja mä hävitin mun pistoliin siinä sateessa Mutta nää rimit pitää mut vahvana Mut miten mä Aduin tänne linnaan Kytä tuli pidättämään mut kun oli rupalla Mut sit mä laukesin oli aika valkosta Aika ne lähti haaneen mun talosta Kyllä ne otti sen aika etehi siivota Oli mun sova pöydällä kilo sitä muuta valkosta Oli mä myynyt koska mä olin toni montana Näki kun ostin heni alkosta ne alko epäillä mun veroja En mä osaa rahaa pestää mut osaan kiertää veroja Susa ja musa on pieniä eroja Mulla on hienoja autoja ja kelloja No ja Japinen huudien herroja!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 Naurattaa. Paskan paskanan arkus päälle lepä rauhassa Herät paskat suussa elävänä kuoleena On myynyt niin monta kiloa et mut halutaan elävänä tai kuoleena Tämä sama kytä on kohta ikuisessa unessa Jappille luokset tuli kytytät, kun se oli nukkumassa Mä näytin niille pistoli ja ne oli ikuisesti nukkumassa Helvetissä nukkumassa. Mun akapilla on kohta jo loppumassa Pysyn apteekin tätit onko täällä kodiin ja mä oon kohta nukkumassa mitä tämä on välttämättä seuraava kerran vankilassa? Mä syytetään,